Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa barang siapa yang melakukan keburukan sedikit apapun, maka akan dia lihat hasilnya Sebagian salah mengatakan, sebagian orang menyangka bahawa yang akan diadap oleh Allah hanyalah dosa-dosa yang besar. Tidak seluruh kemaksiatan sekecil apapun dicatat oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini yang membuat Abu Bakar radhiyallahu taala menangis. Contohnya perkara yang ringan yang orang mengatakan, ah cuma cuma ngelihat sedikit aja kok anda jadi masalah. Cuma gibah sedikit aja orang jadi masalah sesekali. Orang lain saya kan gibah sesekali aja. Eh, sesekali ini dicatat enggak? Emang enggak dicatat. Apalagi yang suka bergibah iya. Saya cuma melihat cewek sesekali. Emang melihat sesekali, tidak dicatat. Apalagi yang sering melihat terus, kan cuma tidak lihat langsung, cuma lihat di televisi atau di komputer. Emang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah yang berfirman, Ya Alaihi Natsallahu Wa Ma Tuhfis Sudur. Dia Allah yang mengetahui. Lirikan pengkhianatan, lirikan pandangan mata. Bahkan Allah mengetahui isi hati manusia. Jangankan lirikan matamu, isi hatimu juga Allah tahu. Kamu hasad, kamu dengki. emang tidak dicatat, dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Emang lurikkan matamu cuma sekejap satu detik tidak dilihat. Allah Allah catat. Datang pekerjaan terlambat. Ah cuma terlambat satu jam saja engkau jadi satu jam tidak ini jadi masalah. Kamu kerja dapat gaji gara-gara kerjamu ini pekerjaanmu harus kau kerjakan dengan baik. Kalau kamu datang terlambat pulang paling cepat berarti kamu makan uang haram. Berarti ada gaji yang dari perkara yang haram. Semua orang mempermudah sekarang alam masalah sepele masalah tidak sepele tidak ada yang sepele di sisi Allah Subhanahu Wataala. Oleh kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ia wa muhaqqaratiz zunnun. Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap sepele. Hati-hatilah kalian. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul fa yuhliknahu. Segunanya dosa-dosa yang dianggap sepele tersebut akan berkumpul pada seorang kemudian dosa-dosa tersebut akan membinasakannya. Dianggap sepele dan dia kira sedikit, ternyata banyak, dia terlalu sering. Ini sepele, ini sepele, ini sepele, tapi lama-lama jadi banyak, akan binasakan dia pada satu saat terutama tatkala di hari kiamat. Halikanya ini yang disebut oleh Nabi SAW ayat ini, al-ayatul jami'atul fadhah. Ayat yang komprehensif, yang sangat mencakup segala sesuatu, dan dia istimewa. Yang barang siapa yang meyakini ayat ini, dia menjadikan ayat ini sebagai dusturnya, sebagai tolak ukurnya, sebagai buku pegangannya. Barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit apapun akan lihat hasilnya, dan barang siapa yang melakukan keburukan sedikit apapun akan melihat hasilnya, maka dia akan bertakwa kepada Allah. Maka dia akan semangat beribadah, dan dia akan semangat meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita perhatikan surat ini, berbicara tentang hari kiamat. Yau ma tajidu kullu min khairin muhdara sebagaimana dalam ayat yang lain kata Allah setiap jiwa akan melihat apa yang dilakukan akan hadir wa ma 'amilat min su' baik kebaikan maupun keburukan akan dilihat hadir pada hari kiamat akan dihadirkan catatan amal mal hadzal kitab la yufadiru illa ahsaha. wa wajad ma 'amilu hadirah Para orang kafir akan mengatakan pada hari kiamat ini kitab catatan apa ini seperti ini tidak ada pun yang ditinggalkan sedikit, baik yang kecil maupun yang besar, semua dicatat. Wa amilu Dan mereka akan melihat apa yang mereka kerjakan dihadirkan oleh Allah. Baik catatannya maupun balasannya. Mereka akan lihat. Ayat ini memang berkaitan dengan hari kiamat. Tetapi sebagian ulama, seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, menyebutkan bahawasannya, balasan kebaikan maupun balasan keburukan, bukan cuma di akhirat, di dunia pun demikian. Dan banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im in, wa innal fujjar lafi jahim." Sungguhnya orang-orang yang baik dalam kenikmatan dan orang-orang yang fujar pelaku kemaksiatan lafi jahim dalam neraka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang baik dalam kenikmatan dalam tiga kondisi. Kenikmatan dia mendapatkan kenikmatan di dunia, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan dia mendapatkan kebahagiaan tatkala di alam kubur. Dalam barzah, dan dia akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna tak kala di akhirat. Oleh karenanya, para salaf mengatakan, Inna fid dunya jannatan, man nam yadghulha, lan yadghul jannata fil akhirat. Sungguhnya di dunia ada surga. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk di surga akhirat. Artinya apa? Orang yang beriman dan beramal soleh, dia pasti merasakan kebahagiaan. Allah akan berikan hasil dari amalan soleh dia, berupa kebahagiaan. Sebelum dia meraih kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan yang abadi, dia sudah merasakan kebahagiaan. Di dunia. Demikian juga kebahagiaan tatkala di alam barzakh. Demikian juga para pelaku kemaksiatan, dia akan mendapatkan hasilnya di dunia. Sebelum di akhirat. Ini pendapat sebagian ulama. Oleh karenanya, seorang Muslim tatkala melakukan kemaksiatan, apapun kemaksiatannya, maka dia akan melihat asarnya, dia akan melihat dampaknya. Bukankah Allah subhanahuwataala telah berfirman, Ma'asohabakum mim musibatin, fabi makasabat aidiqum wa yaqfu an kafir. Tidaklah satu musibah yang menimpa kalian, apapun musibah tersebut, kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tidaklah menimpa seorang Muslim apapun, min hazanin, walagomin, kesedihan maupun kuda gundagulana, walawasobin, walanasobin, apakah keletihan maupun sakit, semuanya akan menjadi penghapus dosa. Ini menunjukkan ada hubungan dosa dengan musibah yang kita alami. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala membaca firman Allah Subhanahu wa taala "Laisa biamaniikum wala amani ahli alkitab may ya'mal su'an yujzabihi" Pahala itu bukan dalam angan-angan kalian dan juga bukan menurut angan-angan ahli kitab. "May ya'mal su'an yujzabihi." Barang siapa yang melakukan keburukan maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ubaikan radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ya Rasulullah, kulla shay'in amilnahu nujzabihi ya Rasulullah, apakah setiap keburukan yang kita lakukan akan kita dibalas. Di akhirat kelak. Ini mengerikan. Tidak ada ampunan pasti dibalas. Maka Rasulullah SAW menjawab. Ghafarallahu laka ya Abu Bakrin. Semoga Allah mengampuni kau wahai, wahai Abu Bakar. Alasta tamrat. Bukankah kau sakit wahai Abu Bakar. Alasta tahzan. Bukankah kau pernah sedih wahai Abu Bakar. Alasta tusibukan la'wa. Bukankah kau distimpa dengan kesulitan-kesulitan hidup. Kata Abu Bakar. Bala ya Rasulullah. Iya saya merasakan itu semua. Kata Rasulullah SAW. Inilah balasan yang Allah berikan di dunia. Artinya apa? Ada hubungan antara kemaksiatan dengan kesedihan, kegundahgulanaan, kesulitan yang kita hadapi pasti ada pengaruh. Akan tetapi, pengaruh yang sempurna di akhirat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara", barang siapa yang melakukan sedikit pun kebajikan, maka dia akan lihat hasilnya di akhirat. Di dunia juga ada dampaknya, tetapi akhirat adalah tempat pembalasan yang sempurna. "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara", dan barang siapa yang melakukan Keburukan sedikit apapun, maka dia akan lihat hasilnya. Di dunia ada hasilnya, ada dampaknya. Tetapi dampak yang sempurna adalah di akhirat. Demikianlah para hadirin nurani rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita tentang tafsir dari surat Az Zalzalah, semoga menambah keimanan kita dan semoga memotivasi kita untuk melakukan amalan soleh sedikit apapun, dan memotivasi kita untuk menjauhkan diri kita. Dari dosa-dosa yang sering kita anggap sepele Kita anggap seakan-akan tidak dicatat oleh malaikat Akan tapi ternyata semuanya akan kita lihat hasilnya di akhirat kelak. Dan insyaAllah besok kita akan lanjutkan dengan surat yang lain Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh